Először szeretném megköszönni a meghívást, nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést. Én egy akadémiai kutatócsoportban dolgozom, amely helyileg az LTTK Kémiai Intézetében foglalt helyet. Elsősorban szerves kémiai szintézisekkel, köpti szintézissel foglalkozunk, azok analitikájával, illetve számos biológiai kísérletet végzünk. hogy már erre a kutatócsoport tevékenysége is meglehetősen multidisziplinális. De ezt kiegészítik számos együttműködéssel, különböző tudományterületekről, hazai, illetve külföldi kutatócsoportokkal. A csoport eddig egyik fő tevékenységi területe, az a tvc kapcsolatos. A TVC az egyik legrégebbi fertőző betegség, emberiséges súlytja, több ezer éve velünk van. Hippokrát ész a tüdővész korának a legtöbb áldozattal járó betegségei közé sorolta. Benjamin Martin már a 18. század legelején leírta, hogy a tüdővész felteretően apró teremtmények okozzák. Ezt az állítását később, körülbelül 160 évvel, 160 évvel később Robert Koch igazolta, amikor leírta a tuberkulózis kórokozóját ezért 1906-ban nobel jutalmazták. A TBC elleni küzdelemben az első nagy áttörést a BCG oltás bevezetése jelentette. Ezt 1921-ben alkalmazták először emberen. mert talán mindannyian emlékszünk, hogy 25. korban kaptuk mi is a BCG oltást. Ez nagyon fontos volt, de azonban meg kell említenünk, hogy a BC-oltás nem nyújt egész életen át tartó védelmet. Azt szokták mondani, hogy körülbelül 20 évvel az oltás után már nem vagyunk védettek a leggyakoribb tüdőTBC-vel szemben. A BC-oltás nagyon hatékony, azonban a gyermekeket leginkább veszélyeztető mennyi viszfélécián, ami az agyat, agyat támadja. A küzdelemben a második fontos lépés az a tuberkulózis kemoterápiájának bevezetése volt. Baxman laboratóriumban, a 20-as évektől kezdve szisztematikusan keresték a tuberkulózis szerét, és 43-ban találták meg a streptomycink, amit nagyon gyorsan be is vezettek a humán terápiában. Számos történelmi példa említi, hogy a II. világháború idején ez egy nagyon fontos esemény volt, hiszen a Rosszul táplált, rossz környezetben lévő katonák körében nagyon gyakori volt a PVC, és a PVC ellenszere, abban az időben egy nagyon fontos fegyver volt tulajdonképpen. Ezt viszonylag gyorsan követte más kemoterápiás szervevezetése. Tehát tulajdonképpen több évtizede van oltás és terápia is a kezében, ennek ellenére a PVC még ma is komoly közegészségügyi probléma elsősorban a fejlődő országokban, az afrikai, illetve a délkelet-ázsiai régióban, és főleg ott, ahol nagy a hív előfordulása, mert a hívesek illetve esetében a TBC az egyik vezető halálok. A legyengült immunrendszert jobban támadják, a baktériumok is erről sokat hallhatunk. Az Egészségügyi Genápszervezet hónapjának adatai szerint, aminek itt van a hivatkozása, megtalálható az interneten. A világ lakosságának egyhagyata, de két milliárd ember fertőzött a kór de fontos különbséget tenni a fertőzés és az aktív kort között, tehát senki ne jegyen meg ettől a, a, az adattól. Magyarországon kb. 2000 beteget diagnosztizálnak évent, ez a szám azért évről évre csökkent. Hogy néz ki maga a baktérium? Ez egy pálcika alapú Kórokozó, igen lassan szaporodik, amely ö, befolyásolja ö, nem csak a kísérleteket, de a, a biológiai mechanizmusok ö, jó részét is. Különlegesség az, hogy nagyon komplex sejfal rendelkezik. És ez a, ez a komplex robusztus sejt, sejtfal ö, lehetővé teszi, hogy a baktérum extrém körülmények között is létképes legyen, és számos antibiotikumnak, illetve gyógyszernek ellenáll. A, baktérium számos gyűkös mechanizmus révén képes kivédeni az immunrendszer által irányított a preliminációt. Tehát, hogy a normál esetben, hogyha bekerül egy fórokozó a szervezetbe, akkor azt a falós sejtek, ugyanezek makrofágok bekebelezik, és aztán az enzimek segítségével ezeket a baktériumokat. Azonban ez a baktérium számos ponton képes ezt a mechanizmust átolni. Például egy egyszerű például, hogy ammóniát termel, ezáltal semlegesíti a makrofánban lévő savaspénát, így a savaspénát működő enzimek nem tudják megemészteni ezeket a baktériumokat, így ezekben a baktériumokban, a makrofánokban, bocsánat, alvó állapotban, úgynevezett dormans állapotban, baktériumok visszamaradnak, akár évtizedekig. És ezek a dormans baktériumok tulajdonképpen a szervezet számára, az immunrendszer számára láthatatlanak. Tehát elélnek úgy a szervezetben, hogy nem alakul ki arra különösen immunválasz. A terápiája a TBC-nek nagyon hosszú, minimum 6 hónapig tart. A kezelés legelső idején is már észrevették, hogy a hatóanyagokkal szemben nagyon könnyen kialakul rezisztencia. Tehát a TBC esetében különösen fontos, hogy az orvosok által lévő ideig és abban a dózisban szedjék a TBC-elmes szereket mert különben rezisztens, multirezisztens és újában befigyelnak extrém rezisztens baktérium törzseket is, és ezeknek a, ezek által okozott betegségek kezelése, hozzá a hosszú ideig tart, akár évekig is eltarthat, és meglehetősen költséges és nyilván. Minimum három vegyületet alkalmaznak egyszerre, de rezisztens baktérium esetében ez még több gyógyszert jár. Természetesen ennek a hosszú kezelésnek és a nagynapi dózisnak számos mellékhatása ismert, ezért a feladat az, hogy keresünk új hatóanyagokat, hiszen ha már egy hatóanyagra rezisztenes baktériumok terjedtek el, akkor kellenek a zsújhatóanyagok, és próbáljuk ezeket a hatóanyagokat olyan formába hozni, hogy elsősorban ezeket az algó baktériumokat is meg tudjuk támadni, mert egyébként ezek ellen a meglindő hatóanyagok nagyon-nagyon kis értékben hatnak. Hogyan kereshetünk új hatóanyagokat? Az úgynevezett inzibók módszerek, ez egy új keletű kifejezés a számítástechnikai módszerekre utal az in vitro in vivo alapján. Ezek nagy segítséget nyújthatnak. Az első lépés az, hogy keressünk olyan fehérjéket, enzimeket elsősorban, amelyeket, hogyha gátolni tudunk, akkor az Megöli a baktériumokat, tehát olyan kulcsfontosságú ö, enzimeket, amelyeknek ráadásul ismert a háromdimenziós szerkezete, ezeket különböző spektroszkópiai, illetve kristallográfiai módszerekkel ö, tanulmányozhatjuk. Ezeket a szerkezeteket az interneten hozzáférhetővé teszik a kutatók számára. Tehát kiválasztunk tegéréket, ennyi ilyen tegér szerkezet semantikus ábrája, így ö, néz ki. Ezután különböző algoritmusok algoritmusok segítségével a fehérjékhez enzénekhez hozzá tudunk doppolni, számítógépes módszerekkel kizárólag, kis molekulákat, gyógyszer jellegű molekulákat, online hozzáférhetőek olyan adatbázisok, amelyek több millió ilyen molekulát tartalmaznak, űrentök ezen nyilván csak két időkérdés a, a feladat, és így ö, jósolni tudjuk a fehéréhez való kötődés erősségét. A, amit itt bevetítek, ez a cink ez ezt azért szeretik a kutatók, mert hogyha itt van egy találat, tehát van egy olyan molekula, ami kötődik a fehérjéhez, akkor ezt gyakorlatilag meg is lehet rendelni. Tehát nem elméleti molekulákat tartalmaz az adatbázis, amit aztán évekig tartott esetben megszintetizálni, hanem az automatikusan kereskedelmi formában kapható molekulákat. Hogyha Megvásároljuk ezeket a molekulákat, akkor egy vitro teszteken ezeket vizsgálni tudjuk, ami azt jelenti, hogy készítünk be egy baktérium azt, hogy adott táptalajban rakjuk, és hozzáadjuk a hatóanyagok megfelelő koncentrációját, majd várjuk négy hetet, ugye ahogy említettem, nagyon lassan szaporodik a baktérium, és ez minden kísérlet nagyon hosszú, ez más baktérium esetében egy-két nap lenne. Négy hét elteltével a telepek az egyéb kardfios-szerű növekedmények. Nyilvánképpen ott, ahol nem adott a hatóanyag, ott, adott a hatóanyag, hogy nem ki a Ezt utána még ellenőrizni lehet egy szilárd való kioltással. Ezek a kísérletek nagy részen egy pozorciánis együttműködés kertében zajlanak, amivel vannak matematikusok, informatikusok, biológusok, fizikusok és kémikusok. Ez egyébként az interneten megtalálható, ez a az együttműködés, illetve az eredménye. Tehát az első évben megrendeltük a számítógépes kísérletek alapján 57 vegyületet, és ebből 28 mutatott hatást az éghintó tesztekre. Tehát a baktériumon ennyi volt gátló hatású. Ez, ez közel 50 százalék. Ez egy nagyon jó találati aránynak mondható, hiszen csak úgy random vázoltam volna össze molekulát akkor mondjuk ezzel az egyhez szakott volna. Tehát persze ez nehéz megosolni. A papot molekulák közül kiválasztottunk hárnak, és az további nyújtott származék volt a alatt, ami azt jelenti, hogy, hogy kb. 200 ezt a származékát állítottuk elő kémiai úton, és így szerkezett hatás tudunk vizsgálni, és végül kaptunk számos vegyületet, ami nagyon jó, gátó hatékonysággal rendelkezik a kaptényon. Ami már az előző előadásban is volt szó, a Célba jutatás ez nem csak a tumoros sejtek esetében fontos, de a TVC esetében is az, hiszen ahogy említettem ezeket az alvó intracelluláris baktériumokat akarjuk megcéloljuk a makrofagokon belül. A selekciós célba jutatás egyik stratégiája lehet a receptor medién endocitózis, az azt jelenti, hogy a makrofágok felszínén találhatóak olyan receptorok, amik főként a makrofágokon fordulnak elő, ezáltal megkülönböztethetőek más receptoroktól. És ezekhez a sejfelsőni receptorokhoz, fehérjékhez, aminek a sematikus szerkezete egy adott esetben így néz ki, tudunk tervezni olyan peptideket, amelyek specifikusan kötődni tudnak a saját felszíni fehérjékhez. A hozzá hozzákapcsoljuk azt az antituberkulórikumot, amit az előzőekben bemutattam, ezeket a kis molekulákat. A kötődés után internalizáció, tehát sejbejutás történik. Ez is kicsit kedvedleges a animáció, és ezt követi vagy enzimatikus vagy egy, vagy valamilyen hidrolízis által a hatóanyag Itt már benne vagyunk a fertőzött makrofágokban, és ott a sejten belül ezeket a baktériumokat meg tudjuk, mint tulajdonképpen ezekkel a vegyületekkel. Egy, egy ábrát szeretnék bemutatni a, a, az eredmények közünk, ami informatív ebből a szempontból. Van egy olyan hatóanyagunk, ami fluoreszcens tulajdonsággal bír, ami azt jelenti, hogy nagyon érzékeny, analitikai módszerekkel, illetve képalkotó módszerekkel lehet ezeket vizsgálni. Ha ezt a molekulát önmagában hozzáadjuk ezekhez a makrofálokhoz, azt látjuk, hogy nem festődnek meg, tehát nincs felvétel. A baktériumot önmagában öli a vegyület, de a makrofálokban nem jut Viszont hogyha ezt Petilekhez konygáljuk, amivel megvalósítható ez a szerető célba utatás, amivel az előbb bemutattam az ábrát, akkor azt látjuk, hogy bejutnak a sejtek, hiszen bejutnak a molekulák, hiszen a sejtek világítanak. És ezt ez a árulási pikometriás, műszerekkel kantitatívan és mennyiségben is tudjuk mérni. Ez tulajdonképpen egy biokémiai doljai faló, amivel bejutathatjuk a sejtekben a hatóanyagokat. És szeretném megköszönni a figyelmek. Ez egy tulajdonképpen a teljes listához képest igen rövid eh, lista azokról, akik eh, TBC-ben halltak, meg a TBC-ben szemletek emberek, jó költők, zeneszerzők, és magyar vonatkozások is eh, vannak, és köszönöm a figyelmet. Kérdésem volna az egyik, hogy említetted, hogy áll Magyarország drogrezisztens és multidrogrezisztens TBC-t. Tehát tudunk-e a Mánter között, hogy ez mennyire veszélyes, itt nálam esetleg ülöpmesternek? A másik kérdésem az az, hogy említetted, hogy a dormas baktériumokat ö, a makrofágokon belül kell megölni és ezt célozni. Maga a makrofág elpusztul ebből az egésztől. De egyébként, egyébként kert, egyébként, egyébként. valószínűleg igen, de azért ez valószínűleg nem akkora mértékű, hogy ez, ez befolyásolja az immunrendszert, de globális mértékben. A resistance, igen, nem akartam nagyon lenni a, a, a különböző adatokat de tekintve. Igazán, Magyarország tekintetében azt szokták mondani, hogy csökken ugyan évről évre a megbetegedések száma, de azok a megbetegedés súlyossága az viszont fokozódik. És nagyon sok olyan esetet írnak le az orvosok, ami, ami számukra meglepő, hogy egyébként jó a szituáció, egészségügyi állapotban lévő embereknél e, bepepálják a baktériumot, és viszonylag magas a rezisztens baktériumszám, de ez messze nem el azokat a régiókat, e, például a Bolsonaro államait. E, az afrikai, illetve diertelet-ázsiai régiókat, ahol viszont jóval magasabb számok. A azt szokták mondani, hogy a szegének betegsége. És ez azért nagyban hátráltatja a gyógyszerfejlesztést is, hiszen a fejlett nyugati régióban nem akkora számú, beteggel kell számolni, és ez azt mondom, nem akkora üzlet nyilván. De azért kutatási kimzek vannak, sőt, hát az egyik nagy a pályázati forrás, az a bill és menig a rétszalapítvány, komoly mutatási pénz, nagyon domány e, elvináló testvére. vannak lehetőségek. Nekem aznak a csapáza, egy kérdés, hogy amikor közöttem, hogy a hügyenka, vagy a retusztációk, a a és hogy ez ennek a biológia mennyi is ismered, van, mert a, a stráfokatására megígulik a mutációs rátaja a faktériózak, hogy egyszerűen a korak annyira elkezd szakolódni, hogy a nagy számú törvény a hatjánképpen azon vagy a Nagyon sokféle mechanizmes istenek, tehát a legtöbb hatóanyagra leírtak kezdisztenciák a, a mikrobaktívunk esetében, és ez, ez szinte mindenki nem Például az izoniazignál, ott azt mondjuk, hogy van egy enzim, ami kémialag módosítja, acepilezi a hatóanyagot, és ez nagyon sok baktériuma ellenemnek megtalálható. csak ennek a fokozódik a, a, a, a hatékonysága bizonyos esetben. Van, aki. Ez is egy jó téma egyébként, hogy már eleve rezisztens baktérium is van abban a populációban, ami és csak nagyon tisztán van. Viszont, hogyha kezeljük a hatóanyaggal, hogyha mondjuk csak egy hatóanyaggal kezeljük a beteget, akkor tulajdonképpen nem csinálunk más, mint jobb életet biztosítunk a rezisztens baktériumoknak, hiszen ráadásul ott van egy tápanyagban is terület, amiben még jobban tud fejlődni. De számos egyéb mechanizmus is ismert. Ráadásul ismertek azok, hogy és ez a rák esetében kifejezetten előtérve kerül, hogy kipumpálják magukból a hatóanyagokat. De sok-sok de féle van, tehát nehéz egy... E, e. Melyik kérdés? Az elején említetted az elejásodnak, hogy 20 év alatt e... Egy oltást aztán, hogy, a tűzőt, hogy a tégyézett végül Mondjuk 21 évesen oldatni, valóban, és valószínűleg az sem segítene, nagyon sok országban már eleve nincs végzégi oltács, tehát mondjuk, Olaszországban, Németországban nem oltják a csecsemőket, tehát nincs átoltva a társadalom egészen, csak azokat, akik veszélyeztetettek, tehát például orvosokat beoltanak. De és pont emiatt, mert nem igazán nem volt hatékony. És akkor sem lenne hatékony, hogyha mondjuk 20-30 évesen milyenki túlrakozott a nap. Akkor egy, egy Dél-Afrigai országba szeretnék elmenni, akkor teresre és majd a formodal. Nem is, nem is ajánlanak olyat, hogy te DCB-vel oltál magat, hogyha mondjuk Afrikába mész. Ez nincs össze. De ki még elkaphatod? Elkaphatod, sajnos. De azért, de azért nem annyira riasztó. Azért próbáltam ezt egy kicsit finomítani. Magam is voltak például Afrikában, és azért az nem nézsz, hogy végigmész az utcán, és, és, és elkaphatott feltétlenül. Tehát egy jó rendszerű eh, ember azért ezzel nem tud végekezni. És eh, maximum megfertőződik, de nem alakul ki az aktív pór. Tehát ezért meg ez nagyon fontos eh, megkülönböztető. Viszont hogyha a húzamosabb ideig olyan eh, körülmények között élsz rossz eh, eh, egészségügyi állapotban, Satöb, satöb. és ezért is említettem a hívet, hogy nagyon erős a korreláció. Ez egy külön, a VHO, az egy külön munkacsoportot hozott létre, kívtébőcél közös kezelésére, és erre hívott össze külön uh, programokat, és erre nagyon sok pénzt is áldoz, hogy ezt, ezt együtt próbálja megoldani. De ezért normál esetben, azért nem olyan szintű probléma, hogy meg az ember az öncelések elkaphat.